що її геть заполонило, увінчати його довезне новим невмирущим вінком, вчинити подвиг у своєму коханні. Того дня, прочитавши ще один зухвалий роман, Марта пригнічено відсунула книжку. Гіркота поняла її геть усю. Відразу їй, на думку, спали її власні слова, промовлені колись у піднесенні. «Я хочу так, як у романі». І справді, вона любила, як у романі. Її хотіння до стоту здійснились. Але яка туга, глум і ганьба були в цьому здійсненні». Так, як у романі. Чи ж могла доля з неї гірше не сміятися? І дівчина думала тепер про кінці любові, нечисленні і усієї відомі. Одруження, знелюблення однієї сторони, є бопільне вичерпання, що вибухає сварками, докорами і прокляттями. Що з тих трьох можливостей найгірше? Вона обміркувала їх по черзі, і кожен по черзі здавалося їй найгіршим. Вона в розпачі бачила, що кохання не кінчається, а вироджується. Справді, що спільного з коханням у нудному хатньому володінні, називаному шлюбом, або в нудзі покидання, або ще в лихі дельб'язкові ненависті знелюблених? І невже її любов, її ясну неосяжну любов, теж чекає одна з цих гидотних кінцівок? А безперечно, бо навіть у неї, мрійниці, сподіванок на вічність чуття не було. Отже, вона мусила негайно щось учинити, щоб спинити романну течію свого кохання, довершити його якимсь виключним небуденним кінцем, мусила на щось зважитись. Це рішення достигало в ній, виростаючи з глибини її чуття, з розпачливого шукання новини, з усіх прикрещів і нудьги останніх, збурених на неї днів. Її стомлена і намучена істота знову взялась гарячковим, жагучим рухом. Знову передчуття неможливого постало в ній, як і першими, ще несвідомими хвилинами кохання. І знову радість неписливе хвилювання, любовна туга і щасливий біль розчинили її в собі, налили її серце густою повільною кров'ю. В тій насолодній млості тіла і душі її намір невпинно окреслювався. Та коли він став перед нею геть визначений, дівчина відчула, що задихається. Тож вона хутко підвелася, вдягла пальто, капелюха і вийшла на вулицю. Чи не страшного марення вона зараз дізнала? Чи хоч дрібка можливого я в тій божевільній думці, що її опанувала і вжахнула? Але на дворі з першого ж подиху свіжим і теплим повітрям Марті повернувся спокій. Вона пішла своєю Жилянською вулицею до Пролетарської, рівної та довгої, і звернула в неї. Вечір стояв лагідний, тихий, і дівчина якось зразу відчула, що весна вже настала. Ось прийшла до неї несподівано, непомічена в пригодах та окремішності її життя. Вона забула про весну, але весна про неї не забула. І дівчина була вдячна за це м'яке тепло, за густу вогкість сталого снігу, за невиразний дух набряклих дерев і за суцільну волохату пелену неба, що їй на заході місяць викладав примарним сріблом. Вона тихо йшла вперед, вона гуляла, спочивала. Вільна від трамваїв та автобусів, ця широка вулиця виглядала ввечері і родинно. Користуючись теплом, старі жінки і чоловіки сиділи коло ґанків на стільцях і лавах, плетучи тиху розмову. Хлопчаки на пішоходах гуляли в громадянську війну в червоних і білих, у матросів, коміса і бандитів з усіма належними розстрілами. Дівчатка, стовпившись, голосно верещали, підстрибуючи. І крізь походжали пари, найрізноманітніші пари юнаків і дівчат. Сміючих, сумних, говорючих, замислених, прудких і стриманих, захоплених і неуважних. Які вони сліпі, думала Марта з жалем і заздрістю. Нарешті вона вийшла на вулиці, вже їй невідомі дрібні, колінкуваті, де люду було менше, а весна ближча й байливіша. Потім опинилися зразу на головній вулиці, серед юрби. І скрізь ніби знаходила підтримку. Кожен крок звільняв її від вагання, додавав їй сили вчинити намір, великий намір її кохання. І вона відчувала весну в собі. Переймалась її славним надпоривом, у якому раз у раз шепотіла. «Так і зроблю, завтра зроблю». Ходила допізна, не почуваючи стоми, і додому вернулася щаслива. Її план був розроблений, до подробиць. Другого дня, чекаючи Юрія, вона задяглась так, як того вечора, коли він прийшов був до неї в завірюху потім приходити щодня. Ту саму сукню наділа, ті самі панчохи та черевики взула. І дарма, що в скруті грошей не пошкодувала, щоб купити флакон того самого одеколону конвалія. Навіть лампу накрила серпанком. В дзеркалі бачила своє обличчя, змарніле і схудле, позначене двома темними смужками під очима. Але вона також здавалася й тим самим, бо вона думала захоплено. Зараз він прийде і я все зроблю. О, коханий, він і не здогадується. Біохімік прийшов вчасно, про думки Мартині справді не здогадуючись, але маючи свої власні думки, що забарвлювали в чорний тон його настрій. Сьогодні він одержав нарешті відповідь від Ірен. Дуже коротку. «Заходьте, я рада буду вас бачити, Ірен». Якщо зміст відповіді цілком задовольнив його, дуже порадував і зняв з нього турботу про майбутнє, то сама форма і листа його геть здивувала. Лист був написаний по-українськи. Яким способом з Ірен могла зробитись українка? Цього він не міг збагнути». Всі побожеволіли з цією мовою, вирішив він кінець кінцем. А проте цей факт не був йому неприємний. Десь там якесь чуття в нього потішилось і ворухнулось. Він був навіть трохи заінтригований, отже, тим більше йому хотіли звітати до Ірен якнайшвидше. До того ж, з вчорашнього дня, в зв'язку з дослідженням нуклеопротеїдів людського тіла, молодий професор з двома своїми асистентами перейшли на сувору наукову дієту. Вже сам із себе цей режим уживлені суперечним витратам енергії на кохання, а найголовніше вимагав цілковитого спокою і душевної рівноваги. Бо всяке хвилювання, видимо річ, збочує нормальний процес розпаду клітин. Отже, й позначається насечі, яку біохімік мав аналізувати».